Kapittel 12 Og Jobb tog til å svare og si, «Sannelig, dere er folket, og med dere kommer visdommen til å dø ut. så jeg har et hjerte, så vel som dere. Jeg står ikke tilbake for dere, og hos hvem finnes det ikke ting som disse? Jeg blir en som er til latter for sin neste, en som roper til Gud for at han skal svare ham. Den rettferdige og uklandelige er til latter.» I tankene har den sorgløse forakt for undergangen. Den blir gjort rede for dem som har vaklende føtter. Herjernes telt er bekymringsløse, og de som gjør Gud voldsomt harm har den trygghet som tilhører den som har kommet med en Gud i sin hånd. Men jeg ber dig, spør husdyrene, og de skal lære dig, og himmelenes vingete skapninger, og de skal fortelle deg det. Eller vis interesse for jorden, og den skal lære dig og havets fisker skal få kynne deg det. Hvem blant alle disse vet ikke at det er Jehovas hånd som har gjort dette? Han som i sin hånd har en hver levende skapningsskjel og alt menneskelig kjødsånd? Prøver ikke å øre ord, liksom ganen smaker på maten? Er det ikke visdom blant de gamle og forstand i en lang rekke dager? Hos ham er visdom å velde. Ham tilhører råd og forstand. Se! Han river ned, så det ikke kan bygges opp. Han stenger for mannen, så det ikke kan åpnes. Se, han holder vannmassene tilbake, og de tørker bort. Og han sender dem, og de forvandler jorden. Hos ham er styrke og praktisk visdom. Ham tilhører den som begår en feil, og den som fører vil. Han lar rådgivere gå barfødt, og han får dommere til å gå fra vette. Kongers bond løser han han binder ett belt om deres hofter. Han lar prestere gå barfødt, og dem som sitter i faste stillinger styrter han. Han fjerner de trofastes taleevne, og gamle mens fornuft tar han bort. Han utdøser forakt over fornemme, og de mektige speltet svekker han. Han avdekker dype ting fra mørket, og han bringer dyp fram i lyset. Han lar nasjonene bli store, så han kan tilintetgjøre dem. Han lar nasjonene brese, seg, så han kan føre dem bort. Han tar bort hjertet til landets folks overhoder, så han kan få dem til å virre omkring på et tomt sted hvor det ikke er noen vei. De famler i mørket hvor det ikke er lys, så han kan få dem til å virre omkring som en full mann.